для наступу на Берлін. У ті дні по радіо розвідники дізналися про те, що радянські війська штурмом оволоділи містом і морським портом Литви Клайпедою – Мемелем. Великий фашистський гарнізон, оточений радянськими військами, розгромлено, і Литовська РСР повністю очищена від німецько-фашистських згарбників. Цієї пори могутнього груповання Курланд втратило останню надію прорватися по суші на воз'єднання з німецькими дивізіями у східній Прусії. Радості розвідників не було краю після цього повідомлення із Москви. Наступного дня на фронті в районі Тукумса загриміла артилерія. Звідти ж Юхан приніс відомості від інформатора Яна, який жив на хуторі поблизу Тукумса. Ян сповіщав, що серед солдатів, які стояли в обороні, незвичайне пожвавлення. З почуттям страху вони чекають рішучого наступу росіян. Здогадатись Кудряуму і його бійцям було неважко про те, що головне завдання наступу радянських військ Зірвати евакуацію морем німецьких дивізій у Німеччину, де так вони потрібні гітлерівським генералам. День у день розвідники були в постійному русі. Стомлені й голодні, вони петляли по лісі, уникаючи переслідувачів, кудряве навчилися відриватись від карателів, обминати розставлені на них пастки й капкани. Інколи доводилось ночувати в копицях сіна і у лісі, знову кудрявий поновив спостереження за основними шляхами і вчасно. Якраз на шосе Салдус Кулдига Венспілс, Салдус Скрунда Лієпає і Туком Кулдига Венспілс, помічений жвавий рух. І вдень і ночі суцільним потоком сунула різноманітна ворожа техніка. І знову кудрявий аналізує вголос, привчаючи до цього розвідників. Щось цього разу затіли німці. Відбувається це перегрупування всередині котла, чи таки хочуть їхні генерали евакуювати може з десяток дивізій на захід. Мабуть, противник зайнятий другим варіантом. Техніка і війська йдуть до портів. Треба якось дізнатись нумерацію хоча б кількох частин чи з'єднань. І група Латиша, Юхана, Августа і Освальда розійшлась на добу дві до інформаторів. До діда Балабки, який використав у розвід роботі двох православних священників, до знайомої латишечки Юхана, комсомолки Мариніти, до кінооператора Жаніса Сагентера, до садівника на дачі Пельче Едуарда Робертовича, кілька номерів частини дивізії, які передислоковувалися, роздобули, і ці дані були перевірені. Настав і сніговий, холодний з хурделицями людий. 4 лютого групи Кудрявого і Балтійця об'єднались, щоб протистояти командам каратерів. У перший тиждень лютого діждався свого і старший лейтенант Позалужний. Кудрявий призначив його командиром трійки на час виконання чергового завдання. «Завдання буде виконане, товаришу капітан», озернув Позалужний, «а я думаю, що ви мене так і не пошлети старшим з невідомих мені причин. Мабуть, з тої причини, що ти хочеш бути старшим, втрутився в розмову короб і тут же не наче вибачився. Не ображайся за ці слова. Єсть не ображатись. І ось уже майже добу трійка позалужного на ногах і сам старший і 17-річний Август і старий Освальд були вкрай стомлені. Та й ноги в кожного промокли до кісток.